Bye. Fala、ah, Galera! Vocês já ouviram falar sobre a creatina? Além de ser um composto natural que o corpo produz, é também uma suplementação bastante utilizada por quem pratica exercícios físicos para melhorar o desempenho e ganhar massa muscular. Mas não se ilude, não, Vice! Antes de incluir na tua rotina, é necessário ter alguns cuidados. O primeiro passo é consultar um profissional de saúde, principalmente se tu tem alguma condição pré-existente ou está tomando medicamentos. Se hidratar é extremamente importante, já que a creatina pode causar retenção líquida e sobrecarregar o s r i n s Então, não se abeste! não Consumir o suplemento com a constância certa e respeitar a dosagem recomendada é fundamental para um bom resultado. Ah, e lembra de conferir a origem e qualidade do produto, senão o barato vai acabar saindo bem mais caro no final. A lista de análise das marcas é disponibilizada pela Anvisa e tu c o n s e g u e encontrar f a c i n h o na internet. Se sentir sintomas como dor de estômago, náuseas ou cãibras, suspende o uso imediatamente e procure a orientação médica. Uma ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.